То залишайся, я сам піду, боюсь, боюся, щоб не трапилось нещастя Балтазар, коли я тут під тисом спав, мені приснилось, що господар мій зіткнувся з якимсь сеньором і убив його Брат Лоренцо підходить до склеп Ромео, Боже мій, чия це кров, камінні східці склепу багрянить Хто кинув закривавлені ці шпаги тут, на порозі вічного спокою? Входить до склепу. Ромео, о, який блідий! Хто ще, як і паріз, увесь залитий кров'ю? Яка лиха година спричинилась до цих фатальних і страшних подій? Сеньора ворухнулась. Джулієта прокидається. Джулієта, о, мій отче! «Пораднику, а де мій чоловік? Я знаю добре, де я маю бути. І ось я тут. А де ж Ромео мій?» Шум за сценою. Брат Лоренцо. «Я чую шум. Ходім з цього гнізда, зарази смерті і тяжкого сну. Наш замір вища сила зруйнувала. Не наша. Ми противитись не можемо. Ходім, ходім. Джульєто, поруч тебе лежить твій мертвий муж». Паріс також. Тебе у монастир я прилаштую святих сестер. Ходім, не зволікай. Нічого не розпитуй. Близько варта. Біжім, хучі. Джулієто, Люба, сестру. Шум наближається. Загаємось, ускочимо в біду. Виходить. Джулієто, іди, мій отче, сам. Я не піду. Що, Любий мій, в руці стискає? Склянку. Спорожнену я бачу до останку, і смерть страшна отрута завдала Який скупий все випив, не лишив і краплі благодатної для мене, що помогла б мені піти за ним Я цілуватиму твої вуста, ще може трішки є на них трутизни В підкріпленні цьому я смерть знайду Цілую його, твої вуста ще теплі Перший страж за сценою. «Де це, хлопче? Веди нас!» Джуліета. «Хтось іде, мерщій, ось щастя, тут рятівний кинжал!» Вихоплює кинжал Ромео з піхов. «Ось твої піхви!» Заколює себе. «Зостанься в них і дай мені умерти!» Падає на труп Ромео і вмирає. Входить сторожа з парісовим пажем. Паш, це тут було, де смолоскип палає. Перший страж. Кров на землі, оглянуть кладовище. Кого б ви не знайшли, хапайте всіх. Кілька стражів виходять. Страшна картина. Граф лежить убитий. Джульєта теж спливає кров'ю. Що? Вона ще тепла. Щойно лиш померла, хоча два дні як в склепі поховали. «До герцога! Покличте капулетті! Збудіть мантеки! Обшукайте цвинтер!» Виходять ще кілька стражів. Ми бачимо лише трагічне місце. Трагедії ж кривавої причину без слідства нам ніяк не розгадати. Повертаються кілька стражів із Балтазаром. Другий страж. Ось ми знайшли слугу Ромео, він на кладовищі був. Перший страж. Не відпускати, аж доки герцог не прибуде сам. Повертаються інші стражі з братом Лоренцо. Третій страж. Ось тут чернець тримтить, зітхає й плаче. У нього заступ відібрали ми і лом. А йшов він звідси з хладовища. Перший страж. Це підозріло, не пускать ченця. Входить князь з почтом. Князь. «Яке нещастя сталося тут зненацька! Що нас так рано підняли з постелі?» Входять Капулеті, сеньора Капулеті та інші. Капулеті, «Що скоїлось? Чого це тут кричать?» Сеньора Капулеті, «Народ по вулицях Гука, Ромео, а хто Джульєта, хто Паріс, біжать всі з зойками до нашої гробниці, князь. Який тут жах, так нам тривожить слух. Перший страж. Володарю, ось граф лежить убитий. Ромео мертвий, поруч з ним Джул'єта. Вона була вже мертва, а тепер її убито знов. Вона ще тепла. Князь, шукайте скрізь негайно і дізнайтесь, хто б міг вчинити цей жахливий злочин. Перший страж. Слуга Ромео тут, ось і чернець, при них ми захопили і знаряддя, яким гробницю можна розламати. Капулетті. О небо, о дружино, глянь сюди, теж наша доня вся спливає кров'ю, він місцем помилився, цей кинжал. Його оселя ось порожня висить на поясі у мертвого монтеки, а згубний ніж стирчить у грудях доньки. Сеньора Капулетті. О горе, жах, мов похоронний дзвін, мене у домовину кличе він. Входять монтеки та інші. Князь, підвізься нині рано ти Монтеки, Щоб глянути, як рано ліг твій син. Монтекі. Володарю, моя дружина вмерла. Не винесла вона розлуки з сином, і от в могилу від журби зійшла. Яке ж іще чека на мене горе? Князь. Глянь і побачиш сам. Монтекі. О, ти, на чому? Ти забув пристойність. Раніше від батька ліг у домовину. Князь. Замкніть уста свої для скарг до часу, допоки ми подій не з'ясували. Їх джерело, вершину і кінець. Тоді вождем. Я стану вашій тузі. І вам підпорою до смерті буду. Тим часом... Підкоріть журбу терпінню, ведіть сюди осіб всіх підозрілих. Брат Лоренцо, хоч без вини, а ніби головний, я в цій кривавій справі винуватець. Все свідчить проти мене, місце й час. І ось стою тепер я перед вами, щоб засудить, чи виправдать себе, обвинувач я свій і оборонець, князь. Розповідай нам все, що знаєш ти, брат Лоренцо Я коротко, бо дихання моє коротше, аніж розповідь широка Ромео, що лежить тут мертвий, був небіщиці Джулієті чоловіком І вірною дружиною йому була Джулієта, що лежить тут мертва Я повінчав таємно їх В той день убитий був Тібальд і смерть його Ромео засудила на вигнання То плакала за ним, не за Тібальтом, дружина молода Джульєта, Ви ж, бажаючи розвіяти їй тугу, хотіли повінчати Соломіць з Парісом І тоді прийшла вона у розпачі і з поглядом безумним до мене та благати почала Щоб засіб я знайшов і допоміг від другого їй шлюбу врятуватись ані то в мене в келії уб'є сама себе. І я їй випить дав снодійний трунок. Він подіяв так, як я того бажав. Вона заснула, а виглядала зовсім наче мертва. Тим часом я Ромео написав, щоб він сюди прибув цієї ночі і звільнив її з дочасної могили, в ту мить, коли минути мав той сон та посланця мого ченця Джованні затримав прикрий випадок нежданий, і вчора він вернув мені листа. Тоді я сам сюди подав до склепу, щоб вивести її, коли вона прокинеться зі сну. Хотів я в себе у келії своїй їй дать притулок, аж доки зможу сповістить Ромео. Проте, коли до неї я зайшов за декілька хвилин до того часу, як мала підвестися, то побачив, що тут дочасно разом полягли Паріс достойний і Ромео вірний. Вона прокинулась. Її благав я піти зі мною і скоритись небо, але нараз почувся гам з окола, і я був змушений покинути склеп. Вона ж упала в розпач і не хотіла зі мною йти. І, як гадаю я, умить сама зняла на себе руки. Це все, що знаю я А що до шлюбу, то мамка теж про нього добре знає Якщо хоч трохи винен я в нещасті, то заберіть моє старе життя За декілька годин раніше до строку і правосуддю в жертву принесіть Князь, твоє ми здавна знаєм благочестя, а де слуга Ромео? Що він скаже? Балтазар я сповістив господаря свого про смерть Джульєти. З мантої у мить він верхи прискакав на кладовище і кинувся сюди, до цього склепу. Листаж звелів віддати вранці батьку і наказав мені під страхом смерті, щоб я його самого тут лишив. Князь, подай листа, я гляну, що він пише. Де графів Паш, що викликав сторожу? Скажи, що тут господар твій робив. Паш, прийшов сюди він, щоб покласти квіти на свіжу домовину нареченій. Мені ж звелів він далі відійти. Я виконав наказ, коли це раптом ступив до склепу хтось із смолоскипом і двері став ламати. Мій сеньор враз шпагу вихопив і вмить на нього, а я побіг, щоб викликати сторожу. Князь. Цей лист підтверджує слова ченця, шляхи кохання і новину про смерть. Ромео додає, що він купив в убого аптекаря отруту і прийшов сюди, щоб отруїтись тут і поруч із Джулієтою лежати. О, де ж вони, ці вороги, запеклі? Монтекі, капулеті, подивіться, який вас бич карає за ненависть. Ваш світ любов'ю вбили небеса, А я за те, що зносив ваші чвари, Двох кревних нагло втратив. Кара всім. Капулетті. О, брате мій Монтекі, дай же руку, Вдовиний спадок це дочки моєї, А більшого не можу я просити. Монтекі. Але я можу дати більше, Я їй статую і з золота поставлю, Покіль Вероною звемо Верону любішого не буде силуета, аніж кохання вірної джульєт Капулеть. Ромео статуя не менш багата, і з нею поруч буде тут стояти. О бідні юні жертви наших чвар. Князь, не визирає сонце з поза хмар, похмурий мир приніс світанок вам. Ходім звідсіль. Все треба з'ясувати, ще доведеться вирішити нам, кого помилувати, кого скарати. Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєт.